بسم الله الرحمن الرحيم فصل ان العزيمه والرخصه فصل له باره د عزمت او رخصت دغه نامه د دوه اقسام دي یبه عزمت وی لکیه او بل رخصت وی لکیه ا تاریخ د دکی لغوی تاریخ کې لوغت کې عزمت او غزم نه او غزم وی لکیه پوخ وخت کې ان ذلک له من عزم الامور قران کې ولم نجد له عزمه چا دا چا دا بارک دادم علیہ السلام بارک امراض چې چیدن خطایو شوا هو لن نجد لگو عزم نادو دا پارمونگو پخئی رادمون دے نوا یعنی خطا او ظلک دے نوچو خطا او ظلک د پا انبیاء و بان امراض او پس بر کما صبر اولو العزم من الرسل اولو العزم نو پر داوت کے چکم اول انبیاء پاخدی و اکمل طریقے سر مقابلہ اکڑی دے دا, دا گیرو لکنو او ابراہیم علیہ السلام دوا موسی عیسی علیہ الصلوۃ والسلام صلور او آدم علیہ السلام والسلام بینځه دې تقول العزم انبیاء ولکې خبرانځه تر لگا دې په مقابله کې د دې د غیر سره مدارل او علماوم لیکل دې وزوري شاشه کې دا خبر شته چې او سړی عزم ته ان افال کزان مدار باکی نهایت قسم اساوی ذکر قسم په خپلې په طریق او غیټ په خپل معنی او عزم په دې نعزمت مليكي يو حکم ته مضبوط حکم ته دلته استلاقه اصولي فکه کې ده لغوي معنی وي استلاقه د تاريخ کې اسم لمما هو اصل منع غير متعلق بالعوارض بالعوارث دامن دا هغه احکام دي چې کله اصلي چې کوم څه دی کوي کوي چې من هغې احکاماتو اصل مطلب څه نږدې بیان کوي چه ابتداءن آujin مشروط شودی ہوئیر متعلیکه بلعوارض داغی داعا وارض و سراسه تعلق lagi <تصفح> نوا آها احکامات چه داغی مشروعیت شودی ابتداءن بلعوارض ده تاریبیات که آه آها احکامات چه داغی مشروعیت ago جهازواعمل شودی ابتداءن بلعوارض ندا تبخیل کی گئی ساشا عظیمت ناد Perm بگو تبخیل کی گئی عظیمت لکه مسل که مثلا د زکاة حکم ده ندا دست دا عارض و جنخ وچه ابتداعن کلو ابی عرصو په پا کران پیدا شنو زکاة حکم ورک رشو ابتداعن اصلی حکم ده دا کرنگی د حج حکم را د دا حکم را والا دا طول حکم مچی د دا عظیمت دی حبرم زین پر فصل دی پبارات دا عظیمت کی ور رخصد دی او پبارات د رخصد کی ونیا او تبکا عظیمت چرے پی احکام الشرعی پا احکام دا شراکی عظیمت اس مندانون د دی لما دا احکاماتو ہوا اصلن ابتداعن چه اصلی او ابتداعی احکامی من هادا دی حکمونا غیر متعلقن او د دی تعلق نی او دا شروع د دا وجد تعلق دا چانا دا عوار زنای سفر ساقر دا وجنا دا د دا وجنا دا بلی وجنا وغیرہ وغیرہ دا تاریب چلو گو اسطلاحی او رخصت درخصه په استلاکه د رخيص او د رخصه سی اورونه رټ اوور زیګن عربی رخصه سی اورو رټ اوور زیبه دا شی ارزان شوور زیدل نو د هکاماتو یو قسمه د کیس په خپل وی د عوارزو د وجنی اسانجه بګلګه او بنښتہ متای مومده خبرونه د موس په لاله نشه کوله نو پناسته دی د سفر په حالت کې نو سلور په ځ باندې دوا را کټ سفر په حالت کې نو غی پر تعارف ویل کی او جمدا رخصت او رخصت په لغوی معنی کې ویل کی چې سپکوالی ته اسانتیا ته ارزانه دوت پدې د سہولت ته او اسانی ده استلahi تعریف به ذکر کړي ورخصت اسم لمع دا نه ده حکم له منیه علی ازار العباد چې د دې بنپل شي د بنا مراد مشروعیت ته دا مشروع کل شي پچا باندې دوجي علا تحلیل کې دوجي د ازار دی باندې او احکامات دا لري پیداشه چې مشروع کړی د نه نو هغه ته رخص رخصه ته ولیکي او رخصت نو د عذر حکم ته رخصت و رخصت و رخصت شده ازمن دانم دا ده لما ده احکامات و بنیا علی اعزار الهباد شده نا پیخوز و عرزارو ده عبادو تقسیم شو حکم لانده دو اقسام شو یو عظیمت شو رخصت بیا زیلی اقسام ده عظیمت ده سلور دی صحیح شکنه ندوه ایوال عظیمت و اقسامن عظیمت پسو کسمه بانده اکسامن ربعتن پسرور کسمه بانده وزد حسرد حکم عظمت والا حکم دې د دې ته وګورئ چې د منکر کافر دی او کافره نو که هیڅ کافر دی نو دا څه وی فرض فرض داغه نه انکار وکړو نو بس هغه ته بیا کافر ولې کی خبر هم ځان او که چیرې دا سمه دی نو بیا ته وګورئ چې د تبه ترک باندې سزا ور کولې شي او کني شي ور کوله نو ترکې سزا ور کولې شي دا واجب دی کله پتر کې سازانشي ورکولې مبياد دغه خلې محلينه به او راته ده د عمل پرېدنه او اخرت کې په پدیبه نه ملامتیا او عتاب وغيره به او کبني مکه ملامتیا او عتاب طرح باندې زورونه ورغره پر اخرت کې دې تبعلیکی کې سنت ورنه بیا ورته دې کې دادات مين هغه ته نافل ولې دا له دې حصر څه خبران زين او دې وجه د حصر سرا دیو نوې اسکان دار دې چې الله ک دې کې هو دا عظمت د روم aksandi مثلا مثلا حرام دي مکروه تهریمی دي او مباح دي او مکروه تنذیری دا قران نه نموند د دلیل په اعتبار سره د اصل په اعتبار سره د تسمیه په اعتبار سره ټیک د برخو قران نه له خبره <متصف> نن د دلیل په اعتبار سره چې طریقو فرض آئے ته چې ثابتی په دلیلی کوي سره حرام چې داوی ترق ثابتی په دلیلی قطعی سره نو حرام په فرض کې رالو صحیح شګنه <متصف> دا کرانګي مکروه تهریمی چې د اړیک راحت ثابت لپاره دلیل چې په کې شويب واجب چا ته یې باغې په دلیل سره حکم ثابت جبای کېسي شويب مکروه تحریمی هغه چې د هغه حرمت مداس دلیل ثابت جبای کېسي شويب مکروه تحریمی په څېراله په واجبو کې راځي دکرانگی مکروه تنزیه عربه سنت مباح په نبل خبرم ځه نن تراو په اېتدار د تسمیح خو ټک د په دې کې داخلي دی او په اېتدار د تاریخ سره چې وګوري په اېتدار د تاریخ سره دک سرور ولا اقسام ته دې سرور ولا اقسام کې سری یا کې له اجازه اشکال مراد ده یا فالفرض ما ثبت اولي به دليله د شبات فی پس په اصل ملات کې کټه تل کېږي اندازې په ملات کې کې کټه تل کېږي او یقین ته وې کېږي خبرم ودان کټې طور ثابت وي یکینی تور یکی متاوي کټه یکین کم وي خبره نه انده لګا ودان یکینی تور په انسان باندې ثابت وي کټې تور په انسان باندې ثابت وي دلیل د کفره زینو نه ولې د غیره تاریخ یې سره مسابقه اوجوب او فرضیت ثابت لږه اوجوب نه مراد واجبوال نه لزوم نه ده چې دا لزوم ثابت وي د دلیل په اساس دلیل سره لا شبهه ته هیڅ پاګ کی اسوبانه دالعلم په دغه قسم دي غړ غړ اودوړي ابتدایي اقسام دي او قران د بل حديث بیا په دې کې دواړه قران خو عم کټي دلالت ثابت وي او عم کټي ثبوت خو قران دي دي نشته او کما کال پکې زګوي نه شي بل دا د الله تعالی قران د پګي ثبوت خو کوي پدې شو کټي دلالت, دلالت چې مثلا اکي مصلاه او حديث سره تفسير شي نو کتیو دلالت او کتیو ثبوت د قرانه ثابت یا حدیث دی سند کتیو ثبوت دی راویان صحیح وي اوه چې کوم لبجو نه دا هغه مانم دلالت دی نو احتمالات اشتراکات ته کې نه چې کله دا سه دلیل سره ثابت شي نو هغه په ویل کیږي پرس صحیح شي قران او حدیث دی کتیو ثبوت کتیو دلالت دی ولكن <مثل> فرض فرض ديما ثبته اجوبه هغه چاغه اجوب ثابت دي بدليل په دلیل, دلیل سره لا شوبه ته پیوی چای کې شوبه نه لکه کتاب الله او سنت متواتره او اجماع او په دې سره مثلا تر ایمان شو ثونات چې زکات شو حج شو نو دا ټول چې ثابت دي دا په تسد باندې سره پر کس خبره کوي ادا شو او حکم رب تعالی وحکم هو حکم دې سره الزم په اعتبار د علم سره ځکه چې کما خبره دی په اعتبار لزمه دی یعنی یقیني تور به پستا د علم راضیه یقیني تور تدا ویل ستا استا علم کې د خبره د شي دا د الله حکم دی اوس د سوګدي کې شک زه برابر نشي کولی چې موږ د الله حکم نه دی کې تر مونته کته تللې زکات حج برکه چې د الله احکاماتي ولي چې سبب دی اعلان دی نو اکه ته ثبوت کوي تلل دي نه اله په ځمګه الحمدلله یقیني مونږ ورشي چې د الله احکاماتي او د نبی صلی الله علیه وسلم په واسطه راغلي او یا کوم متواتر حدیث سره دی د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت احکامات په یقیني طریقه سره ثابت دي نو څوک او د تصدیق کلدان نو تصدیقو ویلی کی ایمان تا او دی ایمان پتاریف بانیزان پوئے گئے تصدیقو ماننا تصرف نویلی تصدیق دل سے جان کر ماننا دل سے جان کر ماننا ماننا یہ ورے صرف من اللی نو آگیتن ایمان نویلی خواب آمزر انترہ لگا نا پس منی او عمل کی نو عمل کو لطا منا پیکانو با کو صرف <سرط> جان کر عرفان پی جندل دیدم یا عرفونه کما یعرفونه ابناهم نبی علیہ الصلوۃ والسلام قداس عرفان عرفان زولیدم صرف داسی پی جندل چې څنګه خپل ځامن بلکې عبد الله ابن سلام سوي چې خپل ځامن کښ خوشک کولي شو چې کای دې شیخ ځه خو د غاکړی خو دې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې تورات کې کوم څه بات راغلي دي دا به درته موږ زره دراوړش کولي نه شو چې دا امغه سره متعلق ده نو صرف پی جندل ام ایمان نه حضرت اللہ سر دکلی اقرار ایمان ویلگی تاسو تمہای یو د دل سے جان کا د زلنا پی جندل او بیا د زلنا مانند د زلنا پی او د زلنا د دی ایمان تاریخ نه تو کا چونکی د ته د حکم دار ایمان ویلج کړي حکم به ایمان راړي او د کو ایمان تای پمدار دل سے جان کر دل سے ماننه نو پښتره مسلمان کوم دا ونه استاد محترم علامه رحمانی سے دل سے جان کر او تاسو به دې جننه څنګه تاسو تمایبلتن کو سره خبره ظاهر کی منی خو زه کې نه منی لکه منافقان صحیح شو باجتن کې پتا وروه د ځلنه نه نه منی لکه يهوديان اسيان نووي اسلامي منه باجتن کې اقرار کوي بجې ولا منافقان او باجتن کې ځلنه منی او ظاهر کې منی او اقرارونو کې عمل کوي لکه صحابه باجتن کې ډیره داسې خبره ده تاسو به اوکست او کې خوزلګي وستا شو زلت کار جدانی دا خبره ثابتون چې د خلکار صحیح شګنه علاج جوړه او پرځربانه پویدل جوړه او پرځربانه پویدل د پویدل نارښت د ظلمنل دا څه دی جدالي هغه څنګه سره زلت پرینوه خلک خبره سره ګوږه لکه تخصه لري دا سره بیا خلک جيوګي مخالکه دا سره زلت پرینوه دا یاده خبره مې زلت پرینوه نو دت پر زلکه غرضول او پرې وتل و وتصديقا وتصديقا بالقلب او حكمي داري چې دل سه جان قر ماننه د زړه منل د زړه په پوې دل او منل پس سره وعملن او بل پدي کې عمل له بدني په سره طبا جن سره لږ کلې يې کې نيټور د پتا الله حکم نه او د زړه منين نو د عمل لازمي کې دا بحث حکم ده د الله تعالی حکم نه وعملن او لزوم عملن د بدني پجوار حضرت پاندام انسو چې کم اندام سره تعلق ساتي پای ته عمل کړه اصل په مسلمانمو دې ټول اندامونو سره تعلق ساتي او زيبت حرام د قرآن سره ثابت او صرف د خلوی تعلق ساتي یا دې اشاره دستر کو سر تعلق ساتي په اشاره به و متن کړه چې اشاره وکي وګوره به امره ځاندار نو به هر چې رقم جاریه سره تعلق ساتي نو طالبان به عمل چې د کفر نسبت به کولی شي جاهد وو جاهد نوراتب دي تصديق دا بچاو نوراتب دي په تصديق باندې یو څلې تصديق نه کوي دل سه جان کړ سکے مان نه ورته سینې کوي چې زه ضرورت نه ځان پیږي اوماني خبره ځان دره لګان نه زه زه نه منل نه کوي نو چې کله زه نه منل نه کوي نو مراد انکار قلبي دی زه نه منم نه د توباء کافر ویل کیږي ځکه تور موږ پته چې او په ایمان دparat ټول منشړتي دلا ټول احکامات منشړتي او دکفر دپاره صرف د یو حکم انکارو کافی دی سن بجوزی کافی دی ایمان دپاره ایجابي کلی دی او دکفر دپاره سن بجوزی هغه کافی دی نو ی فرجهد هو وفسق تل بلا عذر او دفسق نسبت په یو فسق او تفسیک په کولي شي دفسق نسبت په کولي شي کې نه پرستا هو بلا چکله بلا عذر نپریدی هغه ننځه نتراله کله نه پتاولګه کمه عذر پرې دی اخو جدا خبره مثلا مثلا کار تراله بالکل بوم پهنه تراله مودې نه اورګس کولې شنو مسکول شي دې ټن کې دې ترک دې عمل کړي تارق د عمل کوسره نه عذر نه بلا عذر نه نه دې کچره بلا عذر پرې دی مزه دس نه کوي دا فاسکان دي لګزنه په مشره کې نن ساده دا فاسکان مکمل تکړه کله عالم کور کرے طالب کور والي مدرسې باندې چې پایګه بخامهغه یو پاسې خوبه کیږي چې کم د حکومت اولاني وخت ناراضه غني ناغي له دولت ورتي پاسې خو دا حکم اغانده ونی د مخلوق حکم مني ادا سه پاسې کو تقریبا نوکر هوځه په کم کورګینې ډېر کمی چې په وخت موز کړي چې دا پاسې خو ارزه کړي نفاسه چې نه کړي وګوره چې مني هغه وګوره کنه چې مني سره سره منلو سره بیا انده کړي مثال یې بدمعشیشور کبرم جن پر راګا د تطابق ویل کی او تاسو کوتاریکو او تفصیل په کولشی د تاریخ د فرضو بلا عذر او چې بلا عذری پری دی چې ما لهذر پری دی تاسو کوم نشویل او څو داغه او ګرځي ا دې ټن کې معذوره دي موجوده معذوره بس پای کی نما رب لسپی داړي بسلیک او بس بیا مکبس کبس کوو بیا دځي والواجب او واجب چره ماثبتا اوجوبو هغه ثابت اوجوب داغي بدلیل ان پداش دلیل سره په هیڅ بحث باندې کې شباوي نو اوجوب دو سکوت په معنا راځي فاز واجبات جنوب او هر کله چې قرباني ترپون یعنی اوورځيږي روح کینه کلی او استقشي هغه څنګه دا کټ او واجب کم واجب ز کوجه د پر ونسوی کټ کلی شي دی واجبات واجب ځکه وي شیدا د ترجنه کټ پرشی دي او داغه نه لاندې کرشی دي مرتبه کې نو دی په سړي کې واجب دی خلوی معنی د ادلوغي معنی مناسبه استلایی معنی سره مناسبه اولوبه بدلیل په شیبه دون اگر چې ثابت وي پداسې دلیل سره چې پاره کې شوی شیبه وي اودین پره چې داغه ثبوت کې شیبه وي نو تاسو ما شبهه د ټیم کې معنی پیدا شی مطلب د سند او صحیده آیات ته او مطلب بدلن اشتراکات یا اجمال لطایات کی صحیح شو آیا داسره چې حدیث ده نو مطلب سند خبر واحد ده نو پای شبہ پیدا شي یا داسره حدیث ده سند سیدي کوټي يدلال لپاره معنی کې اشتراکات او احتمالات دي صحیح شو مطلب د ظنی دلالت حدیث ته یا ظنی ثبوته حدیث ته یا ظنی دلالت آیات ده نو چې کله په ثابت شي او شرط کې 100 بلا شی احکاماتی لکه قرباني راواله دا واجب د کړو دا زکه په اخبار او احادث سره ثابته اخبار الاحاد چې کوم صح حدیث خبر واحد دي يا راواله مثلا مثلا صدقه الفطر ده همدام په خبر واحد سره ثابت يا راواله دا څنګه وي وتر دي وتر واجب دي همدام په اخبار الاحاد سره ثابت دي يا راواله اي تعيين د پته هي مطلب په کتاب الله کې شې فرض خبر هم درلګنه او تای په دې ثابت په خبره واحد سلام نو دې وجنه غمو واجب دي یا اوله سعی نو دغه سعی چردا واجب ده خبر هم درلګنه په خبر واحد سلام ان الله كتب عليكم السعي فسو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دې واجب ده یا اوله عمره العمره تو فریضه ان كفریزه الحج نبی صلی الله عليه وسلم روایت دا چې کند سي شه خبر واحد سره ثابت دا څن نور بلا احکامات جمع خبر صار صار دي یا جمراواله په مزدلفه کې مدار په خبره واحد سره ثابت ته مزدلفه ته د دوه منجنه د حج په موکده کې جامه کوي دا واجب ده او دا نه ساتل زمونږ احناف په واجب او فرض کې دا فرق کوي صحیح شه ابو یوسف ابن خالد السنتي دا امامونه درته له شاګردیو ژللم یو پیر امام سبسران نه ته تاسو کې منځنه څو کې صحیح شه نیروی شه پینځه خبرانځر دره نه نو ما بیا ودل سوچ تا عمل او سوچ کو صحیح شه ما ایمان سمو چې موږ نه پینځې بي وې ترې د بیا ما ډیر تا عمل او سوچ کو نه ما تا فرق ثابت شه دوره د ذمکه او د اسمان پرمات ثابت شه په مابند فرض او واجب وګ او تقریر ریسه کرن ش کولی دا دی ار دلیل تقریر تاسو ولیدل دي دا احکامات مثلت مثلا دی مثال نیم وضاحت با کوم ک والی او دا تفرس کس څنګه چ فرض نمودل کی قرات فرض دی تو کتاب الله سره نمودل کی قرات دی فقره او ما تسر من القران اوس ک ته په ته ه دا ور سره فرض کین فق او ما تسر من القران دا مو کلی کتاب سره په پات دا زیادت شپ کتاب الله باندې او دی کتاب الله اطلاق تے منسوخ کو په خداي د قرآن کې په دې ټول احادیث کې قربانې ذکر شته په قرآن کې د توبہ ذکر شته په قرآن کې صحیح شو. یا د حَرَکۃ توبہ کې دا واجب دي دا د قرآن کې تهارۃ الله پاک پیغمبر صلی الله علیه و سلم د توبہ کله حالت ده او په صلات کې تهارۃ نړیوال سره تهارمو وی واجب دي اوس مطلق د توبہ کله یتوب بالبيت دا فرض دي او اوس دا په وړه سره تهارۃ سره دا واجب نک کتاب الله مقید تویه تو و پو متلازیین کې د اسره له خبره واحد سره هلال کی قانون دای چې په خبره واحد سره کتاب الله من څوکوله نشي مطلق توقف یدسی کې بل او دسی پرځي ادا شو البته او دسی کول دا چې کم شی واجب دا کرم دا ټول حوالہ زه په ریس باندې دوا وکړ پرک په خبره واحد سره زیادت په کتاب الله نه کې په خبره واحد سره چې کوم حکم ثابت شي په جنید دلال جنید ثبوت سره نو هغه وي پرځ نه شي کېد وحکمهو حکم داده چی کم داده اللزوم و علمان وحکمهو اللزوم و لزوم عملی بالبدن پا بدن بانده ندو عمل اعتبال سرا خلازم داده عمل خوبا پی که زکر صنع سو شبا پا کیده تک تکریبا تکریبان پچان مے ستر اصیبی صدق که خبره چیده پیغمبر خبره او ام دکتا یا مراد داکز و نید دنات نور احتمال آجتا خود دا پا یو احتمال داده مجھے خبر مرات کی دی سن اس زنم کو دشدار و عملن پی لزوم دی خلا علم نہ علی لیکن چونکہ الف زنم ہے یا مطلب ہے مانو کہ اشتراکات یا ثبوت کے اشتراکات پہ یہ یقینی طور سو فیصد دانی شویل چہ داس شہر یہ دا اللہ حکم دے نبی علیہ السلام حکم دے صحیح یہ یقینی طور کو نشویل ہے خو زنم مرتبہ کی دی زنم پہ طار پہ طر پر ایا تاسو زنم دی م مطلب نو دا 70% 70% 80% دغه ځوم لیکيږي چې تساوی شي په امر خبردار نه خبره 50 کې شي مګر دا څه ویل کی شي اته کومه جوه طوغه وای نو مطلب دا د 100% ورنشي ویل کېږي د پیغمبر خبره او د اسلام حرکتګه مثلا 91 به د 30% من غدا ګومان کوو ګومان نه غالب او اغلب کو چې د پیغمبر سره خبره ده نو دکا علم تداکی لا ایما عل <سؤال> یقین علم پیدا کای نو چې علم یقیني نشي پیدا کوله ته د یقیني ور پتا نه چې دا الله حکم دی او دا یاد مطلب نه ډیره معنی دی دا یو پکې مراد دی نو طور تور کو یو کس انکار کو نو دا أنت یقیني تور نشي ویل چې دا الله حکم نه زو په انکار دې دې د نېدل اتی دا معنا غتی هغه مرادی نو سړي خو دا هغه معنی نه انکارونکې کبه چې الله مرادو او کافر کولای نشي خبرم ځان ته یا کې دي شي د سند کې کوم ځای کې تخنقه لري خبرې دي پکې نو التکه پکې وجه موجود دي اذا الله حکم بیان شي نو تو تر پر کولای شي خو چونګې غالب ګواندار دي غالب او ځم پیدا کړي نو د دې وجه نه کم سي کم سي کولای شي فسکه کولای شي نو چې کله علم یې نه پد راګی راپېد لا من علیک ان للاول تفریقه حتى لا يكفر جاهله تردي لا يكفر جاهله چې دا کوفر نسبت باندې شکولای لایک ورجاهلهم من کربلې تا ويفسق او التفريق نسبت په کولیجی تاریکو د دې پرخودین کې د عام ژوند په تماشره کې بیسیار دي د قربانې پرخودین کې خبرونه څنګه راغلا اژه حج پرخودین کې اژه عمروب پرخودین کې اوردا سنور بلش احکامات چې پند دغه بیان کړ دا پرې دي ويفسق او تاریکو اذا استخطب باخبار الاحاد تقریبا نزان وکه د دې مطلب ځان سره نوٹ کړه اذا استخطب او مطلب معنا یو وره اذا استخطب هر کله چې د عمل سپګنی معنا یو کړه هر کله چې د عمل سپګنی د اخبار الاحاد د نبی اسلام صلی الله علیه و سلم په او حدیث باندې کوم اخبار الاهادی عمل سپګنی یی ضروری نه غنی مطلب به نه ضروري کړه هر کله چې عمل ضروری نه غنی عمل سپګنی ته اخبار الاحاد لبې په څه په کواله استهزاء وو سره فرمړل کې دا اول کې چې دې به معنا استهزاء او پوره کوي او ټټه یا مسخره بیا کافر ده ها هغه ځین تر راځي چې استخفاف په معنا د تمسخر شي او د تو شنو بیا کافر ده او کله چې استخفاف به خبر مطلب دا شي چې دې په عمل تابعا ضروري او لازمینه غړي عمل په ضروري او لازمینه غړي نبياده تسولې کیږي د تاسو کې ولې کیږي او کنه ني ترکه ور پر گني پر عمل په كار نه اس پکې گني نبي aka كرد و اما متاولا فلا البته يو خبر ده اما متاولا او कदा کار دي تاويل سره کوي ترکه عمل دي سگهي و اما ترکه متاولا او هر کته دي کېد سهاله کې چې دي تاويل کوي نو فلا يفسق به ورته فسق نسبته ني شيوله تاسو به ور سالم نه را نکړه چې کله امام شافعي رحم الله عليه و او مونږه روايت پيش کو نور امره واه کو محموله اکریکو تسویج کم ایمان شپي سېبو روایت کوله محمول ناوال محموله قديمانا باندې صحیح څنګه ذکرانګي دلته موږ دا وروه کو التشوافيجه لمکاي نخط دليل مضبوط پيش کی جره پيش کی نور په دې زمند دليل له کی امره واه کو محموله کم حنفيه روایت کوله ده ناوال قديمانا باندې شه محموله ندي د تامین وني کیو امر هم زه الله صلاه الكتاب دې کومه تعلیل کیو کوله کو؟ منغو وی دغه مطلب دا چې موږ گرزی او تعلیل پکې بلا دلیل نه کوو ما د دلیلې کوو ال <سؤال> ته قران کې مطلق اکراد پر دامن پر سکولې نشو منغو وی دا واجب غو دلیل موږ جووب څه دا نه احتمال له لا صلات الا بفعل الكتاب ديك الدوت احتمال دي دا چې بل کوم نتیجه بل دا چې سج دي کوم نقصان امين نو کتاب الله د دلیل د اجنه تل پرځید دلیل موجود دي دا غیر د دا په وجود بل عمل کو موږ کوم څه جن نقصان اوس دا مونږه کی تعلیل او کو کو نه او موږ د دې حدیث باندې عمل کو خو یو عمل یو عمل په دې پرخو دا د تعلیل پرځید دلیل موږ نه تایویل ته چنه لمبهه صورت پریحو داسنه ډیره حدیث ته هدایت کوي تایویل کولیش نو اما متاوله بیاو کچر تایویل تا به خوډلهم پس کوم نعوذ بالله من زره امامن کا پسګانو ځکه یو چې کوم بل راځه دغه کې تایویل کیو دغه چې کوم راست پای کې تایویل کوي نو دا هغې تایویل کسرت سره موجود دی نو دا څه څنګه ده مطلب بیانول دې مو الفاظو کې دا څه مطلب بیانولي و ا موږ متول نه ورڅ ترک متول نه په جنا په دې باندې